בעזרת השם נדבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ, מיוסד על תורה ע"ח בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהיו אבותינו, שתאזני בהחמך רבים לקדש את דיבור פי תמיד, ויזכה לדבר תמיד דיבורים קדושים הרבה בכל יום ויום, שיזכה להרבות בלימוד התורה הקדושה ובתפילות וטחינות ובקשות הרבה בכל יום ויום. ולא אפסיק פי מגרסה ולימוד ותפילות ובקשות ושירות ותשבחות לשמך הגדול והקדוש. וכל היום תה תחיל... תהיה שיחתי ודיבורי בתורה ותפילה, ואזכה להתוודות וידוי דברים לפניך בכל יום על כל מה שפגמתי נגדך, ולפרש חטאי לפניך בפה מלא בפירוש. ואזכה להרבות בהתבודדות תמיד עד שדיברו דקדושה זכור יזכרני לטובה וישיבני אליך באמת ובלב שלם בתשובה שלמה לפניך. ואל תשכחני חלילה באלו המקומות המגונים שנלכדתי בהם בעוונותי הרבים. ותמהר לזוכרני ולהוציאני מהם חיש קל מהרה ותקיים בי מקרא שכתוב: "הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים", כי מדי דברי בו זכור יזכרנו עוד. על כן המו מאי לא רחמא רחמנו נאום אדוני. וברחמך רבינו תרחם על שכינת עוזיך אשר היא שוכנת עמנו בגלות גדול. והדיבור דקדושה בגלות. ותעזרנו שנזכה להוציא הדיבור מהגלות ותגן בעדינו ותשמרנו תמיד שלא יצא מפינו לעולם שום דיבור שאינו כרצונך. ולא נפגו דיבור פינו לעולם, רק נזכה לקדש את דיבור פינו תמיד, ולהרבות בדיבורי תורה ותפילה ושאר דיבורים קדושים. אבי אברהם חמן, קרבני לתורתך הקדושה, וזכני להגות בתורתך יומם ולילה, עד שאזכה לקרר כל חמימותי על ידי דיבור פי בתורה ותפילה. כי הייתה יודע עוצם תבערת מדורת לבבי, אשר לבבי בוער מאוד ברשפה שלהבת. לפעמים לבבי בוער מאוד אליך כי אכוד אש, כי עזך המוות אהבה קשה כשאול קנאה, אשפע רשפי אש שלהבת יא. אבל הוא יותר מהמידה. עד שיכול להוקיד כל גופי חס ושלום, ובתוך כך נתבלבל דעתי, וחוזר ובוער ליבי חס ושלום אל התאוות עולם הזה כלפיד אש כמו תנור בוערה מאופה. עד אשר רוצים חס ושלום לאכול ולשרוף את גופי ונפשי חס ושלום. ואין יודע לאחד לברוח ולהתאמן מפני האש הגדולה הזאת, ואני הולך נע ונד בארץ הנשמה הזאת, ואין לי שום מנוחה מרודפיי. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג, כספינה מטורפת בלב ימים. עולה שמים ויורד תהומות, כי העלייה היא שלא כסדר, והירידה שלא כסדר. כאיש שיכור וכגבר עברו יין, ובדעתי עכורה וכל חוכמתי תתבלה. כי כל מה שרציתי להתחכם בתחבולות ועצות כנגד אויבי נפשי, לא עלתה בידי מאומה. אנא אדוני, אתה ידעת את כל אשר נעשה עם אמהודי עד היום הזה. ועתה, אדוני אלוהינו, הבינו אתה, אנחנו החומר ועתה יוצרנו, מעשה ידיך כולנו. הנני בידך כחומר ביד היוצר, כי עתה אין לי שום חכמה ואין תמונה ואין עצה, כי אם לזרוק ולצעוק אליך לבד. עד שתכונני ביחמיך רבים ובחמלתך הגדולה ותקרבני אליך למענך לבד. מלא יחמים, תן לי בית מנוס לתוך דיבורי תורה ותפילה, שאזכה להרבות בדיבורי תורה ותפילה בכל יום ויום. ורוח אלוהים של הדיבור הקדוש ירחף עליי ויגן בעדי ויצילני וינשב על ליבי ויכבה אש התאוות עד שיתבטלו כל התאוות ממני מעתה ועד עולם ואזכה על ידי התורה לצמצם גם את ההתלהבות לקדושה אליך שהיא ההתלהבות אליך בהדרגה ובמידה כרצונך טוב באמת לאמיתו ולא יצא חוץ מהמידה כלל ותצילני בזכות הדיבור הקדוש, בזכות התורה הקדושה, מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים ומכל התאוות רעות. ותגרש הרוח שטות ממני ותזכני להמשיך עלי רוח חיים, רוח הקודש, דרך החבל דקדושה על ידי הדיבור דקדושה. ותקיים בנו מקרא שכתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלך, ומשפטי תשמרו ועשיתם. ונזכה להעלות המלכות לקדושה מהגלות, ותזכה אותנו את כל עמך בית ישראל, שנזכה כל אחד ואחד לגלות חלקי קדושת משיח המושרש בקרב כל אחד ואחד מישראל. ותמשיך עלינו חיים טובים וארוכים, ותזכנו לחיים נצחיים. בתחמול עלינו, בתושיינו, תזכנו לעמוד ולקום בתחיית המתים לחיי עולם עם שאר הצדיקים והחסידים והתמימים והכשרים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונרש, ונראה ונרעש טובה וברכה לשני מות המשיח ולחיי העולם הבא. ונזכה להגדיל ולנשא ולפאר ולרומם מלכותך בעולם. ולגלות ולפרסם מלכותך לכל באי עולם, ולהעלות המלכות לקדושה לשורשה. ותשיב אל דודה באהבה ואחווה ורעות, ויהיה נעשה ייחוד קודשבריך וושכינתה ביחודה של אמא לידינו תמיד. ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך. עברך את ה' בכל עת תמיד תהילתו בפי. תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם הללויה. ויזכה לקיים מקרא שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. ונאמר, ואני זאת בריתי אותם, אמר ה' וכי אשר עליך ודבעה אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זערך, אמר ה' מעתה ועד עולם. ונזכה להכיר אותך באמת למעלה מכל העולמות, ויקוים מהרה מקרא שכתוב, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. כי אל ה' מושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הלסה. והיית על אדוני המלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.